اندل سن اندل 46 حديث كذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحجره Kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem vjerovjesnik sallallahu stanim klanjao bi kaže podne namaz bil hadjre hadjre u stvari kaže, znači šiddetul harri bade zawal znači je žest, je topline nakon nakon što sunce pređe polovinu neba nakon zavala Wal asr wa shamsu naqiyah klanjao bi kaže i kindiu a sunce bi bilo svijetlo safia čisto Znači, nije požutila boja sun, sunčeve sjetnosti. Vol mahribe ida veđebet, a akšan bi klanjao kada veđebe, kada zađe šta sunce. Vol ađa ahjane dva ahjana, a kaže, jaciju bi klanjao nekad ovako, nekad ovako. Kako? Kaže, ida reaho mi čteme u Kada je vidio da su se džematlije sakupili, došli u džamiju, požurio bi se namazom. Wajdarah um abta u akhra kada vidi da nisu svi sakupili odgodio obiklanja obijaciju namaz poslije kaže wa subhu idha kan wa subhu kana nabiu sallallahu bi galesin a kaže sabah namaz vjerovjesnik sallallahu alajhi wa sallam klanjao kada bude galesa galesa rek malo prije šta znači znači tmina koja je pomiješana sa svjetlošću zore koja nastupi prava zora Uh, odnosno u Tami, znači da ovaj hadis ukazuje na ono čemu i džumhu kada bi klanjao saba. Uglavnom, iz ovog ovaj hadis govori, ovaj hadis inače je osnovni argument s koji se spominje tome kada se klanja namazka vremena ovaj, uh, pet vakata namaza. Uh, hadis govori o tome, znači, da se povodni namaz klanja nakon da je uh, da, da se klanja, odnosno poslanih, ako je klanjao ovako u poslanih sa lalahom, 7, to ukazuje da je to bio sune, da je bilo praksa kan je usalli, znači to mi bila praksa da tako klanja. Naci tako obiklanjao. A iz ovog svega razumije da je klanjao u stvari sve na početku namaskog vremena. Osim čega? Osim jacije. Jaciju bi odgađao shodna kako se džamate dolaze, a onda imamo imamo hadis koji nam koji će, po pitanju jacije namaza ima hadisu kojim je došlo da je on rekao la ene la en shokala ummeti leu, la inha la da ne uteže svome umetu, ovo je pravo vrijeme jacije namaza, odnosno klanjao je da je izašao a već je trećina noći bila prošla o čekal ga je Matli. Čekal ga je da dođe, da klanja i čak se Omer bio pobunio, naljutio i bacio kamenčiće na njegovu vrata i tako dalje. uglavnom ovaj taj hadis i ovaj ovdje ukazuju uh, ukazuju na to da je ova, da jacija namaz uh, po većinu čekamo stehab da se klanja. Pardon, po skupinu čenjaka. Većina čini pomalo među veliko rizovije. Uh, kod većinima hadisa možeš reći, da se klanja jacija namaz u, znači da se odgodi jacija namaz, da se klanja poslije. Razredali se toga, da li na polovinu noći ili, ili prvoj trećini noći. Uh, a onda ovaj, za ostale namaze po džumhuru Čenjaka, mimo ha, sosredali se hanefijama oko sabah namaza, uh, klanja se, znači povodnik Indija Jakšan u prvom vaktu, na osnovu ovog hadisa. Klanja su u prvom vaktu, znači, po, jer je poodnje klanjao ovdje čim je sunce prešlo polovine neba. Uh, I kindio je, uh, je klanjao, a, a bilo je sunce čisto. Uh, Akšan je klanjao čim je zašlo sunce. Za Jaciju smo rekli, kada vidio sakupi, klanjao brani, kada vidi da nise sakupili u džamanatu, klanjao bi poslije. A Hadiz nam drugi predsjeća po tome, jer, je, jer je rekao da bi klanjao, da neće da im teža, klanjao bi Jaciju skroz kasno. Što znači da mu stehao da se klanjao da se odgodi. A sabah namaz vi klanjao kada je gale, znači na početku, čim nas upizora, znači među muručenjaka. I to nam hadis ovde pojašnjava. A za podne imamo jedan uzetak, to se uglavnom odnosi na ove toplije krajeve, a to je hadis mu tefkr no i da štad harru fa abrido bi salat, kada kada bude jaka velika toplina u toku dana u sredini dana, fa abrido bi salat klanjate namaz kada bude hladnije. Znači odgodite podni namaz skoro skroz do ikindije. Fa inna šiddat al min fayhi Jer kada je žestina, ona ještina uh, toploti toploti kaže min fehi jehannam iz jehanna jehanam oto toploti jehanna kako to do toploti jehanna a hadis mantev kao like anama sunce anama od sunca dolazi toplina tako pa su neki doš kažu sunce jehannam sunca dolazi dozite toplina tako Jel tako? Ili je to iz džehene djehen, malo ovaj, za, zadahne malo sunce svojom toplinom, a sunce nama, jel? Uglavnom, ovaj, u hadisi je došlo, znači, že stina topline je od, od topline džehenema, užarenosti i topline džehenema dobro, hadis je jasan, spomenuli smo ovdje ovaj, ovaj, na koji kako ukazuje na početke kraja namaza, hadis ukazuje znači u tome kad, kad je najbolje da se klanja namaz, koja je, ko je bila praksa poslanika, sallallahu in selem nada se da je dovoljno jasan sallallahu in selem sallallahu in selem sallallahu in selem